Uh . -huh. Bueno, ba, mentxugal eta irungo pintura ondalea erakusketa ikus daiteke, fiko ban, agustua den bukara darte, edorta kortari, zuzara erakusketako komisarioa, zer ikus daiteke erakusketa honetan? Erakusketa horretan, egun eta berroberik kuadro ikus daitezke, baina mentxugaletik, baina ere beste autore batzuen e, partetik Adibidez, ba Zurdoava, Darío de eh, Darrueta, Gaspar Montes y Purrió, José Gracenea, Autoria Skodawe, baita ere gaurko egunekoak eh, Adibidez ba eh adur vida pintorearen kuadroak, grabatuak eta dibuxoak ere bai, bai irungokoak eta bai bido, bidasoa aldekoak. Denetan ditago pixka bat, eh? lausatitan edo bosatri haundietan eh, partituta dago ere guztia. Hazi eran bat gote grabatu zarrak, gero pinturak, gero mentxugalen eh, legatua, baita ere Felipe Iginiz argazkilari oso on batena, Baita ere beste legatu bat, ere bai, jarrita dago. Bizkabatu dautxea, emberetzei garren mendetik gaur arte, hogei garren mendean ere bai, eta hogeita bat garren e, mende asieran ere bai. Ba, bai legatuak, bai erosketak, bai e, e, ba e, emanaldiak egondiak denetarik, e, sortu edo formatu du, Adibidez, iruko bidazo aldeko, irudi eh, patrimonioa aldetikaz, irudi eh, nahiko eh, jatorra eta beratxa, ez. Mentxugalen izena darama erakusketak eta haren obrak daude erdigunean, ez. Nolako artista izan zen mentxugal eta zein da bere garrantzia artearen munduan? Eh, nahiko berezia da eta nitu zer dut ba, bere garantzia badaukala relegatua e, irungo udaletxearen zako. Kuadroak Parixen imeditzen beha, Amadeo Zenfant pekin Picassoaren e, partaide batekin ikasten, eta gubizmoaren eragina, eta gero baita ere gubizmoarena hanrein bat izen eragina, sufritu zuen. Eta hobara eta hartelanak oso garrantzitsuak eta oso aberatsak eta oso alaiei die. Birhasuoako paisaiak, bodegoiak, loreak. Iuseu lore mailan eh maila mundi eta bait ere erratatu egile bezala e, oso emakume pintora bezala aberatsa da. Bueno, bai, irungo beste hain bat artistaren pintura ere ikus daiteke, zuk zen obra nadar menduko, zenuke artista irundarren artean? Bueno, Badaude batzuek bai irungokoak adibidesan aizura bat, e, badao baita ere Jose Grafenearen beste paisajista on baten e, pintura naiko paisajista naiko poetikoa eta lirikoa dena, e, faltatzen die baita ere beste batzuen izenak, hor konturatu gea alako bilduma, sakon eta luze bat egin e, egiterakoan, bau, bere utxunak badauskala, adibidez gazten artean Javier Alkainena, da ondarra bitarra, baina orko bidarzoa durren inguruan Davidzen e, pintoren beste bere obra ingerisgarria in da baita ere e, adibidez faltatzen da inaki grazenean grazenearen semia nahiko e, pintore e, iraltzaile eta gortogunean madrileko eta bai gamboko galeri haundietan da bilena eta faltatzen dira izen batzuek baino hoien artean ba, bai bainmentzu bai honrik badao eskola horren inguruan pintore asko horrein eh, dikan kapasak ditela bere paisajeak eta figurak errepresentazeko. Bestalde, erakusketan kanpoko artisten obrak ere behaude, esan dugu, baina beti irun edo bidazo ingurua ba, beren pinturetako gai modura hartu dutenak, Eta garrantzitsua, esan bezala bezalaba, ikustea artistoiek nola ikusi duten eh, irun, bidasoa soa denboran zehar, historian zehar, ez? Bai, daude, badaude pintor figuratiboak, badaude realistak, badaude espressionistak, badaude fobistak. Eta baita ere, azken ingo mendetako astrakzio, baina bai astrakzio, germetrikoa, adibidez... Eh, roide gino pintore bat. Edo barraude baita ere beste pintore batzuek, astrakzio bainan nahiko lirikoak direnak. Ez denetarik dabe. Eta azken berrikuntzak ere bai, ba, ayer Alonso, edo beste gazte batzuek, figurazio berriak, edo neorealismoak, eh, tratatzen nahi dutenak bere pinturetan, ez? Nik du generazio berriak, Modu berri bat badukatela erreitatea ikueko eta eta zatzeko moduak. Orain arte ba, fico ban ikus duuen obra gehienak udaletan egon dira hirung udaletan, hoila artearentzako toki egokia edo uste duzu kalera atera beharde. Hombre, toki eh, aproposena ezakit eh, alde bat entikan ornatu bezala hartu dago dekorazio mainan bai bere gelak edo bai bere administrazioaren eh, lokalak eta, eta bar edo liburtekia eta tokietan jokatuta daude ikuadro guztio gen. Eh, nik uste dut doletxea oso eh, batzaki prinzipio honekin, Zabaldu egindu eta atera egindu herriko plazara ziko ban, ditu egun eta perroi kuadro hauek, nik uste jende asko pasozen ari dala, nik jende aposik ateratzen dala eta ez bere irudi e, komunitarioa, identitarioa, eukitzeko oso ondo datorrela udeletxeei, alako kolekzioak edo bildumak eukitzea eta plazara zea, nik uste Ez idela bakarrik e, eukitzeko bere lokaletan, eta barra baizik eta herriaren e, bekuiztan jatzeko. Eta nik uste politika bezala interesgarria izan dela alako erakusketa zabal bat en, en, irun berdan moraingo fetxetan, udaran jende asko dator bai franzitik onuntz, edo Iparra ipa, Euskal Herretikonea edo berdin espainitik aria joaten den jendeasko pasatzen du, pasatzen da bat joan ara, edo da jara, edo da salmentak eta komprakeitea. Eta interesgarria da baita ere, e, bastakit, alako e, kultur e, produktua zabaltzea jendearen haurrean. Zorretan markatu etorkizuneko proiektu bat izan daiteke, bai, irunen arte museo bat erakitzea, uste duzu balagola naikoa material museori erakitzeko? Bai, Gatia Interkarriena badaukate, eta die, mamia eta dukina ez, kuadroak, dibucoak, grabatua gargaziak zenetari dauzkate, eta e, artelanak, ederrak eta sakonat dauzkate, zafaltazen zaia alako etxe bat. Tendi guztu dut, e, pixkanaka, pixkanaka, alkatea, Eta bai zinegozia konturetzena idila ba behar dutela lakosea zerukitzea. E, Irunda lan, bitarren irea egipuzban mailean donazien ondoren bai e, jendearen kopurua, kopuruz eta baita ere e, topografian oso toki berezian neko mugan dagoen herri eta nik uste dut da nintzako gure produktua esabaltzea eta a, erakustea, nindu guztien. Amunze ba, hori eraiki bitartean goboratuko dugu, irungo pintura ondarea fiikoa nik uste ditekela, aguztuaren hogaita bitarte, erakusketan gomendagarria beraz, ezta edo horta? Nik uste dugu, ez zendia beintaz, egitein deteran eh, bazuekin, gozaportzik aterazten die, gusten dute produktuak denetarik de daudela e, artelanak ez dira tendentzi batekoak bakarrik e, estilo guztitako e, judiak, bai errik osoak, bai paisajeak, bai arkitekturak, bai figurak edo, edo personajeak e, erreko alkateak e, erreko ayuntamentuak E, Junkala, Andamaria, mila hausat daude indesgarriak. Joateko eta posik atezeko modu guaz. Ba, mila esker, eh, dorta corta eta beste bat arte. Zuri, mila esker, Otsuwa, otsuwa, direk de sala, libro ez denak ez de sala parka. Libertat erikestala, dove beita hilziak.